La Lioz Limitada Anuranta Bubul Cise Fatima. Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Radio Trinitat de Nora Tayo, Francesc i Emma. La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Lioz Limitada Anuranta Bubul Cise Bona tarda, per avui us hem preparat un programa molt especial i avui el que farem serà anar directament cap a l'espai Josep Bota del recinte de la Fabra i Coats i és delegació de Sant Andreu del Consorci de Normalització Lingüística Uh, coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, uh, estan realitzant en l'espai de Josep Bota de la Fabra i Coats un acte especial que durarà des de, les... que està durant des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. És a dir, que si t'agrada la poesia doncs el que pots fer és anar a la Fabra i Coats a llegir un poema que hagis escrit i vulguis compartir o bé portar un poema breu que t'hagi agra agradat o venir a descobrir també la Fabra i donat que els amics de la Fabra i doncs, eh, també estan realitzant visites guiades per tal doncs, que la gent conegui aquest espai. Eh... El que dèiem, avui i demà se celebra el Dia Mundial de, de la Poesia i si vols conèixer la fàbrica per dins, doncs pots inscriure-te a una de les visites guiades que ens, oferir, que ens ofereixen els amics de la Fabra i Coats. El que fem ara mateix? Doncs comencem una nova edició d'aquest programa des del 92.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i acompanya Susana Avila, Francisco Miguel, Esteve Llitra i Jordi García.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 Com ja sabeu, tot un poble és el magasin informatiu d'aquesta casa, un programa que se met cada dia, de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem ara doncs, què és el que s'està realitzant des de la Faber i Coats, avui, que és el, aquest dia tan especial dedicat al Dia Mundial de la Poesia. Connectem amb la nostra companya Susana Ávila, a veure què és el que ens pot dir des d'allà. Molt bon dia. Hola, Jordi, molt ah. bon dia des de l'espai Josep Bota de la Faber i Coats on s'està celebrant el Dia Mundial de la Poesia. Fa eh, poc més de 5 minuts han entrat els alumnes al el grup del nivell bàsic 1 del Concerts per la Normalització Lingüística del Districte de Sant Andreu i li estan ensenyant eh, i estan preparant per començar a fer la, la, la llegida de poemes. Però deixem abans de res explicar als nostres oients què es trobaran només a entrar a l'Espai Josep Poto de Fabricots. Que vinguin avui, es trobaran amb el poema de Miquel, Martí i Pots, de la fàbrica L'Eleonor. Leonor. Uh -huh. llegeixo, Jordi? Molt bé. Doncs això és el que es trobaran ara, aquest poema. La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia, sí senyor, i bones tardes. La gent se l'estimava, l'Eleonor, tan tendre, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'època grisot dels finestres. I al cap de poc, l'Eleonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar ni aquell irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que gran i aquells mals es curaven casant i tenint criatures. De Leonor, d'acord amb la seva sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just tres hores, que havia complert els 14 anys, quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia «Sí, senyor, i bones tardes». Aquest és el poema de Miquel, Martí i Pol, que els que s'apropin fins a l'espai Josep Botà de Fabricots trobaran. És a dir, que és, el, ben, és no... que és el primer que es troben només a entrar, no? Has de decidir fer referència al que era abans la fabricota, aquesta fòbrica textil, i encara, mentre que no comencin a la lectura de poesies, també explicaran el que es trobaran els que vinguin, perquè hi ha tot un joc de, de plafons de sí. diferents autors, de diferents poetes, on els visitants hi podran gaudir, com per exemple, commemorant L'any 2013 va ser l'any Salvador Espriu, a part de la seva obra i la seva petita biografia, també els visitants podran llegir el cementiri de Sinera i els anys de càntic al temple. Mm. Un altre autor que podran trobar aquí, a Pejos de Bota, és Bartomeu Rosselló Porcel, que l'any passat també va ser el seu any com a monatiu i, i a part de la seva petita biografia i les... Eh, i la seva obra també podrà veure, podran llegir eh, fragments de a La meva mort i Cançó després de la pluja. I també celebra l'any 2013, va ser l'any de Joan Arraspall, a part de la, la seva biografia, la seva biografia i totes les obres que pública. també També podreu gaudir dels seus poemes L'arreu i L'espera. Uh -huh. I per últim, com a, aprofitant que aquest any és l'any Joan Mignolis, a part de la seva biografia, també podrà trobar el poema L'Org Petit. I ara no, però no tinc ara temps. Uh -huh. Però clar, aquí no, només no n'hi ha autors consagrats, també hi ha autors novells, uh -huh. que també s'han apropat i han portat aquí les seves obres, com per exemple... El llibre Creixen malgrat les tulipes de l'autora Sònia Moll, que es va dir tant l'any passat, també el disc, perquè no tota la poesia se l'ha llegit, també es pot escoltar, el disc sobre hipnòpia de Sobre, Nium, i finalment el llibre de la poesia Entre el desert i el cactus d'Anna Curtils-Monet. Molt doncs, què et sembla si ara anem a, a parlar un moment amb Inma Vigorra Sí, perquè sembla de que cava. ja està, està començant la cosa, no? Ja? Bueno, estan eh, arribant als diferents usitents, però s'estaven posicionant, però encara no han començat. Uh -huh. Vols que parlem amb Inma Vigorra un moment? Molt bé. Eh? Sí. Perquè ens expliqui com ha anat aquest matí, que té previst, entre que comença i no la lectura de poemes, Jordi? Molt bé. Doncs mira. Estem amb Inma Vigorra, que és delegada de Sandra del Palomar, del Centre del Consorci per la Normalització de Llingüística. Bon dia, Inma. Bon dia, Sabrina. Hola, bon dia. Estem a l'Espai del de Fabricot, celebrant el dia avui i demà, el Dia Mundial de la Poesia, que s'ha portat ara i que es portarà a terme ara mateix, a la tarda i demà. Sí, és així. Uh, estem aquí a l'Espai Bota del recinte de la Fabricot, per celebrar amb els catalans dels de Normalització Lingüística de Barcelona el dia de la poesia, com comentes. Bàsicament hem invitat tots els alumnes a que aportin una poesia o bé seva o d'un poeta que els agradi perquè la reciti i la comparteixi aquí amb nosaltres. Uh -huh. Per exemple, bueno, o sigui, no han portat cap poema per exemple, a casa i aquí una taula on poden escollir. Per exemple, tenim, els alumnes poden escollir assajos de càntica al temple, de servadors priu, la sirena, pan tomàquet... O la semàntica, de Miquel Partí i Pol, també Flor Felicitat, de Marcel Rodoreda, espalla, Pell de brau, Febrer, de Joan Maragall, els poemes visuals de Joan Salvat Papasset i Joan Brosa, Primavera, de Núria Algó, o el cementiri de Cinera, com hem dit abans, de Salvador Priu Poden escollir, no? Sí, sí, perquè ens trobem que no tots els alumnes van dir llegirien, però que quan han arribat aquí i han sentit els seus companys, també s'han animat. Llavors per això poden triar entre aquests poemes que ens han semblat que eren prou coneguts de, de tothom i bé, en diferents categories pel que fa la dificultat a l'hora de recitar. De fet s'han animat, potser el fet d'escoltar els companys a que la gent s'animi, no? És molt positiu que a una cosa que no teníem preparada n'hi pensat de cop i volta els agafi les ganes de pujar a l'escenari davant de tothom i llegir. Sí, això ha sigut molt positiu. Fins ara ha passat un, un grup de nivell bàsic i tots, absolutament tots, han pujat a llegir. També sí. ens hem trobat que tenim una poesia en diferents idiomes, un mateix poema, i l'hem pogut llegir en xinès, en anglès, en italià, en portuguès i en castellà. I això sí que ja ha sigut com el màxim exponent de la celebració. Realment han sortit tots molt contents pel fet de conèixer un espai que tenien a prop però que no coneixien i bueno, per trobar-nos en aquest camp de literatura, que potser no és el més eh, conreat, però que veiem que es pot disfrutar, mm -hmm. també. Quines activitats hi ha preparades a l'Esperi Josep Bota per celebrar, continuar celebrant el Dia Mundial de la Pusilla? Mm -hmm. Doncs, eh, bàsicament, és, eh, aniran passant els diferents grups en els seus horaris normals de curs i, per tant, tant al com a la tarda, tindrem aquestes lectures. També eh, tenim la sort, tindrem la sort de poder apuntar eh, dos recitals de dues escriptores actuals. El matí serà l'Anna Cortils, que ens, farà un petit, una, sí, ens recitarà uns quants poemes del seu llibre Entre el desert i el cactus. I a la tarda a les 7 tindrem la Sònia Moll, potser la coneixeu una mica més perquè és veïna de Sant Andreu, i ens llegirà textos del seu llibre Creixen malgrat tot les polipes. Aquests actes estan oberts al públic. Nosaltres entenem que el dia a dia fa que a vegades no puguem interrompre les nostres activitats, però sí que tothom qui entri serà benvingut i vosaltres mateixos, si us voleu quedar, esteu envidats. Mm -hmm. I a quina hora vindrà l'autora? A La del matí serà a la una i a la Va. tarda serà a les set. Aproximadament. Mm -hmm. Molt bé. Tens alguna pregunta més per l'Inva, Jordi? No, estàvem esperant a veure si hi havia la, ja l'entrada del, dels alumnes fent, recitant alguna poesia que tinguin per aquí. Els alumnes ja han entrat, encara s'estan preparant, encara no, no han tingut ocasió de, de pujar a l'escenari. Fem una cosa, eh, tornem a connectar la, quan eh, comencin a llegir eh, poesia, Jordi? Sí. Molt bé o cap allà dos quarts d'una fem una nova connexió d'acord, perfecte Jordi vinga, doncs fins ara no, no, no. doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació fins ara el circ ha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 Y a començar. Y a començar. Sobretelo de la gran mentira que lanzas tu un día a mesas carre de del silencias, el silencias que crece en las pilarias del estado andraceón, la ciego al la dignitat que esperen tres pallassos del poder fer mal avanç amb els propis sentiments els sentiments que es moden a les portes dels burdes, dels gomadors, dels somriures de solers. Va les nits dels nostres barris que han tornat a sonar les belles cançons de guerra que aquí hem El ha, començat. Hey, hey, hey, hey. El ha començat Sobre telociré de la gran mentira queà un dia més als carretes oblidats. És oblidats que es passe mitja vida no fragant teu enes mar de la soledad. La soledat que viu desequilibris alss carrers sense res més que la vida que fres els xcat sóns amorades per estar humillagat amb motser secarcerers. Però les nices, nostre tres pares que t han tornat a No es ves can sol guerra.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 que són a l'espai Josep Bota de la recinta de la Fabra i Coats, doncs comencin el seu recital de poesia. El que podem fer des d'aquí és comentar-vos algunes de les activitats que podeu gaudir a part d'aquesta que organitza el Consorci de Normalització Lingüística a l'espai de la Fabra i Coats. Doncs comencem per, per aquí mateix, pel barri de la Trinitat Vella. I anem a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, perquè us ofereix una xerrada sobre l'estalvi de l'electricitat. Doncs això serà avui, a les quarts de set de la tarda, i hem de dir que la xerrada porta per nom l'electricitat a règim i idees per estalviar. Si vols reduir el teu consum elèctric, estalviar diners i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, doncs el que podeu fer és anar a aquest taller d'idees per estalviar energia i fer més eficient el vostre consum elèctric de casa. Això es realitzarà aquesta tarda, com, com hem dit, a dos quarts de set, a la Biblioteca de la Trinitat Veia José Barbero, al carrer de Galícia, número 16. Doncs a, aquesta activitat és organitzada per la Fàbrica del Sol i el lloc és la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Veia José Barbero. El, cal inscripció prèvia i i l'aforament és totalment limitat. Doncs, això vol dir que haureu de, de córrer si voleu doncs, participar en aquest, en aquest esdeveniment. Més coses a comentar-vos. Doncs, el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una tertúlia sobre Tintín, tal com us hem anat informant en els darrers dies, doncs el Centre Cultural Can Fabra, que es troba al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a dos quarts de vuit del vespre la taula rodona al futur de Tintín Noves Aventures és una altra de les activitats paral·leles de la mostra Tintinaires de Catalunya, que comptarà amb la participació dels Tintinaires Víctor Niubó, Joan Truís, amb qui vam tenir l'oportunitat de parlar ahir en aquest programa, Jacin eh, Guillem i David Chifor, un acte moderat per al Pau Viñas, que és historiador de Sant Andreu. També avui hi ha altres, acte... altres activitats organitzades, com per exemple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 Uh, ens queden ja pocs minuts abans de realitzar doncs, la nostra pro propera connexió precisament doncs, és el que ens estan demanant ara mateix, la connexió uh, doncs, uh, doncs anem a connectar ara ràpidament amb la Fabra i Coats a veure què és el que ens diuen des d'allà doncs Susana, com estàs? <ríe> com ho tenim? Passo, pas passo, passo de no tener ni gota ni piel de todo estar pro del maputo del del comporidad de los denominstes de de de de de son de pasar de integra pera tierra pegada de lucir y querer y me hago a la vezma o ello vivir por soñar pero allí de cosas trantellar-nos parant i vestir-me de verd amb un bo i a la mà i escribir contra el vent de capiada pàgina. Moltes gràcies. Jordi, com acabes de sentir, aquesta és la primera lectura de poema al Josep Bota de la Fabricola, des de càrrec de l'alumne Héctor, que ha llegit per su pàgina de la poeta és de a l'hèctor que pertany al curs B1, no m'has dit? Sí, pertany al curs nivell bàsic 1, espera que continua la lectura de poemes De bé El llibre és Manuel Llegui és l'espera L'espera l'infec que vindrà se'n va d'una carastonera que qui l'espera desespera Añuno el yo, el, el yo es teus con el meu gozo, troba forza. Que es la flor que es hoy torsta, si es que la sola enentupo. Enca aquí entra más, de gatos y trees, que no me escuchas, aunque él tan dulces, hacemos. Siento que me indrás a viajar. Voy de, voy de de mi, y que tú no drogues, no sé, cuan vulguis, con llibres roces que imploreis mis del fin. Muchas gracias. Continúan las rupturas, que aspas, se vota, Jordi. Muy bien. Caldica a los alumnos que teníamos opciones. Una, alumnes era el bàsic el, uh -huh. del Centre de Parlo de la Lingüística aquí de Sant Andreu. Preparaven un poema de casa uh -huh. o bé, el feien ells mateixos o bé, escollien la taula. Continua la tractura amb el dia. Mujer, tuver, activa el turismo por beberte la leche de los celos, como de un manantial, por mirar-te, sentirte amigado y tener peinamenta -te de otra voz y de cristal por en mis venas como dos en los ríos, y amigarte en las frises vuestras de publicar, porque tu porque tú sepas harás tus venas en a los míos, y salir en la escopa limpia de todo el mar. ¿Cómo sabía amarte, mujer? ¿Cómo sabía amarte? Amarte como nadie supo jamás, morir y todavía amarte más, y todavía amarte más. Eh, es la descripción de un hombre a una don, eh, muy és un sentiment molt especial per ell. Mm, moltes gràcies. Molt bé. Ara puja una altra luna. Mm -hmm. Recordeu que estem en el reconegut de la Fobre la, eh, eh, la poesia aquesta és fer-de-tenir. Els veus lluny percan la bellesa, com el nautra, el, el farc. Equilibri vital, íntim d'estadi, on palco a jo, incospòric, que a l'íl m'habita. La noixió, el cafè de la pell, el terremot de la sang, davant de la bellesa. Sentir, percebre, aprendre del sentit impalpable en el dia, que en fa, llevo el camí. Doncs, per a mi, la policia expressa que la veïnsa és que se puede observar i llega a formar un sentimiento muy adentro del corazón que da una sensación de paz y tranquilidad en la vida. Molt bé, en directe, des de l'espai Josep Bota, del recinte de la Fabri Covats a poc a poc es van animant diferents animant a, a pujar a l'escenari per col·laborar en aquest recital poèri del Mundial, Mundial de la Poesia pujar uh -huh. una altra luna Escoquem-me En dic Maria Cançó d'Uenzillo Minha terra Sempa o negre On canta Fabià As aves que t'hi gogeo Non gogeo como mar Nosso céu temanque creu Nossa barge tem umas flores. Nosso forte tem mar vivido. Nossa vida nos à noite. Esses mares à noite. Mais prazer encontro eu lá. minha terra sempre comigo. Onde canta o sol transborda. E terra sempre modo. Que paz não encontro é o assó. Esses mares à noite. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem Palmeira Onde canta o sabiá Não tem a Deus Que eu morro Tem que eu para lá Tem que destruir os primores Que não encontro por cá Tem que ir da vista palmeiras Onde canta o sabiá o Escritor Gonçalo Dias A sexta ter... Aquest poema expressa que l'inscriptor mostra quantes bellesas amorables del seu país. Acabem d'escoltar un poema escrit en portuguès, perquè la poesia no només hi en català i en castellà, hi ha molts idiomes que fan preciosa poesia i bueno, més o menys s'ha pogut entendre Oi, que no tenen una altra ciutat de poesia que hi ha a les països Bon dia a tots. Han dit el ritmo. He fet el relat que han dit el ritmo. Les tres cultes, les tres cultes, el patadís de la neta, passen la sombra, desproït, perquè el ritmo no es llora de les que estan condidats la vieja modela, perquè lloren el poble que les torno a presentar el que ja està. Alguns de les adonats van fer un petit comentari sobre el poema mm -hmm. A més a més, després de llegir-lo, perquè més o menys en tinguem, entenem què que s'està dient, què ens està expressant aquest poema. Uh -huh. Recordem que estem a l'espai Josep Bota, de Fabri Coats, celebrant el Dia Mundial de la Poesia, amb alumnes del nivell bàsic 1, del Centre del Consorci per la Normalització Lingüística, de Sant Andreu de Palomar. I Jordi, a veure si hi ha alguna alumne que ara tenim un alumna més, a que tota valenta puja a l'escenari per llegir un poema. A veure quin poema llegeix. Escoltem-ho. Sí. Eh, hola, a tot. Eh, sí. Adriana, estrenya. Sí. Sí. Yo hice una acróstica uh -huh. eh, a Barcelona. Barcelona, bella y desigual, arte color se respira por todas las calles. Llenan de excesos detalles de los tiempos de oro que surgieron naturalmente por nosotros. Vela y desigual, arte color, Respira per tot el teu carrer, plens, plens d'exèixos de sal, del temps d'or, de que van fluir naturalment per amor a tu. Moltes gràcies. L'havien d'escollir d'escoltar el poema crènic sobre Barcelona els urgents s'han percatat una miqueta que cada, cada inici d'alguna frase corresponia amb una lletra de Paula Barcelona ah, continuarem que... escoltant el recital de poesia ah, a veure a veure he cantat una cançó el que pero algo fui llegar beso por mí la primera y beso beso arriba de abajo hoy era No, no porque... ...pasado sobre una condición... ...de tanto... ...y en la que la verdad es super fácil... ...es como que tú les eh, y las que nos llevan... ...es allá de la vida... ...veja, bueno, esto es el menor... ...que... ...que cuerpo... i no sé si s'acaba és un cas un alumna que ha portat un poema particularment d'un tango finalment ha escrit un tema que el tenia aquí present de primavera i continua el recital d'aquí d'Espai Josepoto de, de Foriports Ara ja un, un darrere l'altre Sí, sí, sí A veure si algun alumne un petit debat, a veure qui, qui és el següent, que puja a l'escenari, no s'animen, ah, no sé si s'acaben d'animar a llegir algun, algun poema, algun dels alumnes, ja. escoltem el que diu una de les professores per animar és a encarnar el Mendoza a estar animant els alumnes, a veure si pugen a l'escenari, uh -huh. Eh, representatiu de l'any sí? es tradueix a llengües a moltes llengües i ara el que farà serà portarà el poema d'aquest any que està escrit per Montserrat Avelló i doncs, portarà a traduir al el xinès, al portugues al eh, castellà d'acord perquè i us demanarem que us vulgui que, que vulgui, vulgui d'acord amb la llengua que cadascú sí? doncs això és el que ara quan arribi Eh, farem i després penjarem els poemes que heu llegit i que porté els penjarem després allà a l'entrada, d'acord? Perquè quedi, podem fer-hi la foto i quedi pel record, d'acord? Molt bona feina, molt bona feina. Ah, estàvem escoltant a la Judicià, col·laboradora de Tàmbel, tot un poble, ara en utilitat veia tots els dilluns, sí. que estava explicant aquesta activitat que porten a terme als estudiants a llegir un poema escrit en, en diferents idiomes perquè la poesia té tants idiomes, tantes maneres de d'expressar la vellesa com idiomes del món. Per tant, ara esteu esperant a l'escriptora... No, que... no, el, la Imma, sí. la delegada té el poema, escritant diferents idiomes, mm. es repartirà entre els diferents alumnes, mm. el bàsic 1, la delegació de l'Escenari de Paloma, del Consorci per la Normalització Lingüística, i a veure si algun dels alumnes s'anima a agafar aquest poema, sigui en l'idioma que sí i puja a llegir-lo aquí, a l'Escenari, que hi ha habilitats. A veure, qui és, ara que és el primer que, que és capaç de pujar... Encara no, encara no. Però ell m'està explicant, el que és catalana, que és tan sols la paraula nua, en català, però també en molts altres idiomes Si voldríem que si algú de vosaltres pot llegir aquesta poesia en un altre idioma el comparteixi amb nosaltres us dic en els idiomes que és en mandarí xinès en occitàn en portuguès, en romanès rus suè tagal bolo alemany energiu, anglès, ara, Volga, castellà, eusquera, francès, ula, habreu, indi i italià. Algú de vosaltres en castellà? Aquests són tots els idiomes que em pot... ah, Hi ha un poema que ara llegiran dels uh -huh s'animar a llegir-lo en anglès. En okay. anglès. Però quanta gent hi ha en aquests moments aquí en el, a la Fora ECOAT? Una de les nenes, aproximadament. Mm. Comptant amb les tres professors, tant mm. tant com la Imma, com la Judith, i una de, una de persones que és un grup del nivell bàsic 1 de, mm. dels cursos de la delegació de Sant Andreu del Consorci per la Normalització Lingüística. Molt mm. okay. bé. Doncs ara qui és el primer que s'anima a pujar a l'escenari a llegir aquest, aquest poema, no? Exacte, sí, sí. El poema es titula tan sols la paraula Nua, mm. el poema escollit per ser a aquest any al Dia Mundial de la Música i la seva autora, la seva poetesa és Montserrat Abelló. Montserrat Abelló, que se suposa sí. que ha de venir avui, aquí. Exacte, sí, sí. Mm. A veure si algun dels alumnes s'anima a estar... En nerviosos, una mica nerviosos, perquè clar, pujar a l'escenari a un petit escenari, clar, és a que, a escenari es que és... amb un petit atril, amb un petit micròfon i clar, això fa una mica de por en un primer moment. Una mica de respecte, no? Fa molt de respecte, sí, sí. La Imma just abans m'explicava, abans de connectar, que ja s'ha animat a pujar a l'escenari, també per llegir aquest poema, de Montserrat Valló i no el tenia preparat i no hi havia ningú que el en català i... impressiona, eh? Impressiona no, eh? mm. una miqueta. Doncs sí, ara hi ha una alumna puja a l'escenari per escoltem-lo com vegeix. Mm. Hola a todos, Me llamo Manu Lula. Aixem-ho es la policia que le ve en la aurora de llamamos verdad a ello. y la traducción de cada vida. al solo la palabra de duda. al solo la palabra de la duda. nunca la dorso de la que cierna una vida o una soledad. regozante protesta donde todo posibilice. se si elevación las dudas, la duda la autoridad la realidad se vuelve y los suele variar en su múltiple. Han sobre la expresión, la cumbre y la fuerza. Más allá de estar aquí, tan preciso que se alarga en el contenido de cada palabra clara, como lo es la poesía. aquest poema, doncs, en castellà, ara a continuació pujar una altra luna. Llegis el mateix poema, a veure en quin idioma l'ha escollit. Llegis, aquí continuen el recital de poesia, eh? que les països en poden fer-ho i cot, escolteu-la. A veure. El tema de la palau de l'un, actua nunca a a que merece uma vida dentro de uma religião, transbordante de promessas, onde tudo é que se treina. Dessa medida as dúvidas, a exclusão do mundo se transforma, e e múltiplos caem em cima de cada palavra, cobram e dão-lhe Mas além de estressar, são prescritos que se alargam no conteúdo de cada palavra atrasada. Oh, doncs ja, aquesta alumna ha escudit al Brasil, on el Fortunès millor dit, on uh llegi -huh. aquest poema de Montserrat oi? A veure si alguna alumna s tenim aquí a la professora uh -huh. en Carna Mendoza. Hola, bon dia i com veus aquí els alumnes? Com com bé. Som separats, eh? Molt bé, som separats molt ràpidament a més a més eh? perquè ha custodia, la custodia. Sí, sempre molt interessats, molt motivats, no? Uh -huh. Estic sorpresa. Sí, es meva, algunes preparats, algun poema, s'estan animant a menys i poc poema. De munt sortavaion diferent idioma. Sí, sí, ni sí. no és, no s'ha tan... a la classe. d'una <laughs> manera també molt espontània. Estic sí. molt contenta. Vos, pues, Sergi Jordi, alguna pregunta en cap menys és professora? de la Ració d'Escenari de, de Palomar, al Consorci per la Normalització Lingüística. Mm, bé, seria, estaria bé que ella, ella també pugues pujar a l'escenari, no? Tenim? <fí> no, no, que aquest és A veure, de... Estrany... Dill... No? Per sí. continuar a presentar el defòsia, pugen dos alumnes, no dos. Escoltem-nos-ho veure uh, en quin idioma l'escolta llegia el poema de la P1 o de Montserrat Avelló. eh yeah. de poesia, en l'espai de poesia de Fabricot. Cal dir que si l'actor portava un full, l'Adriana, o estava llegint el poema en, en un mòbil o en un smartphone. Ah, mira, tens el, i tot. Els supòs eh, són vàlids per llegir poesia. Les noves tecnologies també entren aquí. I tot. <laughs> no, escoltem. un poema anguara mí a una luna no es que es es un otro poema anguara mía escúchenlo lo brinda que poema. Alalu <risa> y yo decir hay día a Raúl Montaguéñez idioma y idiomas de Zara y Guajajas. Adiós, pues eh, decía que estos brillan estas maderas, las plantas vallas, desde un lugar a la gente ahí, y yo vengo aquí a la gente de en el mundo, que me gustaba mucho sobre la primavera però en aquesta ocasió ha estat tan Guaraní, guaranita de Paraguay sí, no, per, per, per la cosa hem, hem entès sí, sí. sí clar <ríe> però ja he explicat una miqueta què anava sobre la primavera mm. sí, és ara hem de dir això... els que tenia tota la bateria o s'enferen alguna part i veurem què és i que que per la ràdio. Exacte, perquè en directe amb la ràdio Trinitat Vella, però a tot un poble saludeu, nois? A tots els a... bullets! Uh! Salutacions als alumnes del de la delegació de Sant Andreu de Palomar del Consell per l'anomenalització lingüística des dels espais de vota de la Fabricot, Jordi. Una salutació des d'aquí també, que ho fan, ho fan molt bé. Sí, ho fan molt i molt bé en diferents idiomes. Mhm. Uh -huh. A veure, anem amb la Imma i amb la Judit, a que ens espera. Judit, Imma, ara, a continuació, ja s'ha acabat aquest recital de poesia? Què tens de lloc? Ara el que farà serà, hi haurà el recital de poesia que farà la poeta Anna Cortil, uh -huh. del, del seu llibre, Entre el desberg i el cactus, ara la una. Uh -huh. I també hi haurà una, un recital de poemes de Barca Rosselló Pòrcel, uh -huh. d'acord? I això durarà fins a les dues. A les dues uh -huh. tancarem, de dues a quatre hi haurà descans i després de les quatre ens hi tornarem a posar amb més recitals d'alumnes uh -huh. i una altra d'un altra poeta, uh, aquesta de Sant Andreu, la Sònia Moll, a les set uh -huh. de la tarda. Uh -huh. I també hi haurà una altra visita a la Fabra Ecoa, que encara que és alguna plaça, per tant, si hi ha oient, si vol apuntar, encara hi ha lloc, no gaire, no penseu gaire perquè ja són... Volerant, volerant. Exacte. exacte, perquè aquests alumnes han fet abans una visita de Fabrecoach, no? Sí. Que com, a, com els he anat? Els he agradat? Els ha agradat molt perquè, aviam, és un, és un ambient, tots són d'aquí de Sant Andreu i llavors, clar, descobreixen doncs, que ja tenen context coneguts que, que ha treballat aquí i veure que em inte, que te l'expliquin tant de part dels amics de la Fabra i cors que hi han treballat i coneixen totes, totes les històries eh, es... disfruten molt. -hi, Gau deixe'l molt. Ja sí, perquè a més a més tots els alumnes han vingut a qui ha participat. La ah, sí. poesia han tingut l'ocasió, l'oportunitat d'haver dit una visita guiada. Sí, amb un plus. És un, és, sí, sí, és un, és és un, un dia especial de és, classe. És, és, sí, i tot, tots els grups que tenim a Sant Andreu avui fan la classe eh, doncs aquí a la Fabra i Coat, ja sigui en la visita i qui s'anime doncs surt i recita un, un poema. Mm -hmm. Però si és un acte, crec que és important, perquè a vegades la, la poesia, venim a deixar-la de banda o diem, no, a mi no m'agrada la poesia o això no ho sé pas, i després te quan comences a, a mirar poemes, i a vegades mateixos ho diuen, que hi ha poemes que, que realment els colpeixen molt i que, o que expressen molt bé un estat d'ànim, un, un sentiment concret. Per tant, crec que és important, una mica més de poesia a la nostra vida. Aquesta que és, diguem que el gènere literàri que més expressa més clarament eh, el sentiments i les emocions. Sí, però mira, ara et diré una cosa. El Joan Vignoli té una, té una cita que diu que sobre poesia no és escriure sobre el sentiment, no escriure sobre l'experiència. Mm -hmm. Per tant, i per això crec eh, que quan llegim poesia ens sentim identificats. I amb el que, que s'està expressant en aquell moment al poema. Uh -huh. És un gènere difícil i que eh, quan el vols treballar a l'aula costa, a vegades costa una mica per aquesta resistència que tenim de... inicial, el uh -huh. que fa la poesia, però que després un cop l'has treballat o ells s'han deixat anar, han descobert han pogut recitar en la seva llengua llavors quan busques aquesta connexió la percepció és diferent, que tot millora. Jordi, no sé si vols fer-li una pregunta, si ho has triat. Bé, aquesta, aquest dia munt de la poesia, de fet, es celebra demà, no? Sí, exacte. Gràcies, Jordi, per la puna exacte. exacte. Eh, en realitat, és el dia, o sigui, el dia és el dia 21. Eh, però com que és un dia que no, els alumnes no tenen classe i realment volíem que volíem fer una activitat pels alumnes, amb els alumnes i també per la gent del barri, però sobretot que hi participessin alumnes, Per això van decidir fer-ho el, el dia abans. avull que dediquem tot el dia exact. I, en, I és per aquest motiu doncs, que el Consorci de Normalització Lingüística i els amics de la Fabraicoa doncs, us, us heu posat d'acord per muntar aquest espectacle que estem escoltant ara mateix, no? Exacte, exacte. Els ho vam dir, eh, ho vam trobar que eren molt encertat i ells de seguida, com sempre, sempre tan ben disposats, eh, ens van oferir aquestes dues visites. Uh -huh. No sé si està a punt d'arribar la Montserrat a Balló, o... A veure, si vols, per als alumnes, ja, alumnes ja han marxat, és l'Anna Cortils. Anna Cortils està a punt d'arribar. Uh -huh. A veure, si vols, a banda, si tenim temps abans de les notícies de la una, Jordi, abans de d'un punt i final aquí al programa. Molt bé. Doncs, eh, si no hi ha res més a dir, doncs ens acomiadem ara. Ciè... A veure, és que clar, estem una nena... <laughs> sí. I no sé si ens podrà atendre, sóc de Ràdio Trinitat Vella, Hola, bon dia, estem bon en directe a tot un poble. Ah. <ríe> ah. Has vingut aquí a fer un recital a l'Espai de la Fabricot, sí, sí, sí. per celebrar el dia de la poesia, has vingut molt ben acompanyada amb una preciosa, amb <ríe> la teva filla i el teu marit, suposo, amb ah, la teva sí. parella. Eh, què ens vens a llegir aquí aquest recital aquest matí? Vinc a llegir-vos, a recitar-vos poemes del, del poemari Entre el darrer i el cactus, uh -huh. que es va publicar l'any 2012, sí, ja, el 13, sí, ja fa sí. un parell d'anys, I, i res, una mica per, per participar en el dia de, de la poesia, en el dia uh -huh. de la poesia, i aquí amb els alumnes de català, aquí de Sonsorci si em van convidar i, i molt bé ja he tingut l'ocasió d'estar a veure una hora els alumnes llegint sobre què tractarà eh, el, recital, el poema que recitarà? En eh, recitaré tres o quatre i el, el poemari gira entorn de, de la mort d'un amic i llavors és un, un poemari que, que parla del dol, de, una mica del dolor de, de la mort, no? Sobretot d'una persona jove que, que va morir... Bé, Massa jove, sí. potser, perquè sí, sí, sí. potser acceptem socialment. Mm -hmm. Exacte, I, i res, una mica, una mica així. Uh -huh. I quan et van oferir aquesta oportunitat de participar, eh, com, va, com va rebre aquesta proposta? Bé, molt bé, sí. Hi sí, sí. ja havia recitat la Setmana del Llibre en català, també, aquest any, uh, allà al setembre, i, uh -huh. i re, ara aquí està molt bé. Sí, sí. uh -huh. Jardí Molt bé. Eh, Vols fer-li alguna pregunta, en Custís, que ens ve llegir alguns poemes del seu llibre Entre el Grazer i el Cactus? A mi m'agradaria saber què és el que representa per ella el Dia Mundial de la Poesia. Uh, el Dia Mundial de la Poesia doncs és, és una, una iniciativa que està molt bé per comentar la poesia entre... Entre mm. ja tant, no? I, i que sempre, sempre està bé donar a conèixer la poesia d'autors d'aquí, de fora, i, i és un dia molt bonic. Sí, uh -huh. sí. Molt bé, doncs esperem que els teus poemes es donin també a conèixer en el dia d'avui, que molt celebrem bé, que aquest dia. Cal remarcar també que no només es fa referència a aquest dia mundial de la poesia autors que ja no esperen tant nosaltres, sinó també que hi ha Joves actors, eh, joves ex, eh, autors, mm. joves poetes i poeteses molt joves, mm. que també s'endinsen en aquest genet alterari. Mm -hmm. Molt bé. Doncs, si teniu alguna cosa més a dir des de la Fabra Coats? No, perquè ja estem al punt d'entrar... En, en mala gent que vingui a la tarda, al matí ha anat tot molt bé i ara doncs ara tindrem aquest colofó uh -huh. del recital de l'Anna Cortil, però animar la gent que vulgui que a partir de les 4 estarem aquí fins a les 8 i que, que vinguin, si volen només venir a mirar també poden venir, no cal que llegeixin, però si al final s'acaben animant, nosaltres aquí tenim poemes, si els ja en volen portar o si volen fer la visita guiada a la fabra i cor, doncs també seran benvinguts. Molt bé, doncs esperem que es celebri d'allò més aquest Dia Mundial de la Poesia. Avui hem tingut també l'Anna Cortils amb qui hem pogut parlar i fins a les dues del migdia teniu l'oportunitat de poder passar-vos per la Fabra i Coats, per l'espai Josep Bota i gaudir d'aquest Dia Mundial de la Poesia i a més a més a la tarda, des de la, a partir de les quatre fins a les vuit, doncs, també tindreu la possibilitat de poder gaudir d'aquest dia tan especial. Molt bé. doncs moltíssimes gràcies a, a, a la gent que hi ha a l'espai Josep Bota del recinte de la Fabra i Coats i, en tot cas, doncs, convidem als nostres ullents a que es passin aquesta, aquesta tarda per la Fabra Coats. D'acord? D'acord, Jordi, doncs eh, ja està doncs, aquí. Sí. Doncs que molt bé. Adeu. Moltes gràcies. <fixi>